Üdvözlöm a hallgatókat! Nagy Helga vagyok! Ez a Feltalált tárgyak osztálya a Civil Rádió Tudományos Ismeretterjesztő műsora az FM98-on. A természettudományos gyűjteményeket bemutató sorozatunk részeként az LTTTK Természetrajzi Múzeumában jártunk, és múlt heti adásunk folytatásaként az ásványtár és közzettár bemutatása után most a Zoológiai, Antropológiai és Paleontológiai Gyűjteményben követjük Dr. Szborai Gézát. A biológus képzés legendás anatómia tanárát egyetemi adjunktust, aki 2002-ben a múzeum újjáélesztéséért pro-univerzitát kitüntetést kapott, majd egy évre rá a tudományos és oktatási tevékenységéért elnyerte a köztársasági ezüst érdemkeresztet is. Ebben fentes tárlatvezetés során megtudhatjuk, miben segítheti a kutatóbiológus munkáját az episzkóp, a mikromanipulátor, a fotométerek, az enkefalográf, az ultramikrotom, az antropométer, a PCR. Az épület készülék, egyik belső biográf, egy átriumban, egy gyönyörű természetes fényel megvilágított átriumban vagyunk. Hogyan került ide ez a gyűjtemény, illetve hogyan alakult ki először, mi volt, mi a története ennek a gyűjteménynek? régen az eredeti helyén, úgymond, az első helyén, a trefort kertben volt egy csodálatos gyűjtemény, ami Európa három legszebb gyűjtemények között volt, szóval fantasztikus volt. Itt lehet látni egy zoológiai gyűjteményt, hővel 25 ezer példányal, ami nagyon komoly dolog. Itt lehetett látni egy anatómiai gyűjteményt, ami ugyancsak rendkívül gazdag volt. És hát ez egy galériázott terület volt, ugye az Ásványtánban jártak, Pontosan ugyanolyan módon nézett ki, ugyanolyan beosztással. Na de jött a háború, és sajnos bombatalálatot kapott, és tönkrement nagy része. Na most, ami megmaradt, az különböző tanszékekre szétkerült, tehát hozzánk az anatómiára, a rendszertanra, és a többi, és amikor hírét vettük annak, hogy ide át fogunk költözni, akkor felvetettem azt a kollégáimnak, hogy mi lenne, hogyha ezt a múzeumot, ha nem is újra éleszteni, mert ezt nem lehet, de újra kialakítanánk egyet. És akkor mindenki rendküli lelkesedéssel fogadta, ám de amikor arról került sor, ugye, hogy a pénz hol van hozzá, akkor hát a helyzet bonyolódott. Így azután, hát, hol úgy volt a helyzet, hogy lesz múzeum, hol azt mondták, nem lesz, kihúzták a terből, És akkor végül is, már nyár volt 2001-ben, és mikor ide belendeztem a labort, a szobámat, és, több, és akkor mondják, hogy halára keres a Siemens, hol vagy? Hát mondom, mit akar tőlem a Siemens? Hát a múzeumban akarják szerelni a világítást. Mondom, micsoda? Na, hát nem akarom nagyon aprózni a dolgokat, így jött a dolog össze, végül is örülök, hogy összejött, nagyon örülök, és még éveken keresztül, amikor lejöttem ide, és körülnéztem, akkor mondom, jól látok, megdörzsöltem a szememet Ez tényleg itt van? Hát nagyjából ez a történet. Igen, nagyon szép és mutatós kiállítás, gyönyörűen van berendezve. Mik a gyűjtemény legfőbb csoportjai, tematikus csoportjai? Ez egy biológiai és paleontológiai múzeum, illetve egy gyűjtemény. Na most a gyűjteményen belül több kiállítás van. Van egy műszer kiállításunk, Tudnék, ugye mind azon dolgokat, amikkel egy biológus találkozik, képzése során, munkája szerint, kutató munkájában, azok közül szeretik volna idehozni néhány dolgot. És ennek következtében itt egy nagyon jelentős műszerkiállítás, azután van egy anatómiai kiállítás, tehát anatómiai készítmények, van egy zoológiai rész, amelyik egész testkészítményeket tartalmaz, tehát kitömött állatokat egészben Formalinba alkoholba rakott tetemeket, és van egy jelentős antropológiai rész. És persze egy nagyon érdekes és fontos őslénytani rész. Tudnék, az élet nem ma kezdődött, hanem régen-régen, és ezt a kontinúumot, ezt a folyamatosságot szeretnénk bemutatni. Na most itt a múzeum létesítésének a célja egyrészt az volt, hogy itt legyen egy olyan kiállítás együttes, amelyik lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy ott föl mondjuk a gyakorlókban, a laborokban megtanult egy-két dolgot, beszámolt belőle, jó, de utána még meg akarja őket nézni, egy picit el akar velük foglalkozni, el akar gondolkodni rajtuk, lejöhet ide. Vagy ha van Lukas órája, és van kedve beszélgetni egy újságot, elolvasni vagy tanulni, akkor nyugodtan lejöhet ide. Tehát ezzel a célral készült a, a gyűjtemény, ő is szoktuk mondani, hogy biológia és paleontológiai piramis, mert hogyha fölnész, hát ez evidens. És hogyha bemegyünk ebbe a közfonti térbe, akkor látja, hogy itt tulajdonképpen nagyon sok szék van. Tehát igazából itt lehet tartani specialkolílimokat, lehet tartani doktori képzéseket, és nagyon sokszor kérik a kollégák azt, hogy doktori szigorlatuk helyül ezt a területet akarják használni. Hiszen hangulatos, és hát hogy mondem, ilyen nincs még az egyetemen. És ez adja meg a ennek. Mint említette, itt most ilyen műszer gyűjtemény is van. Ezek célja az, hogy bemutassa azt, hogy ezt a tudományágat milyen körülmények között oktatták régen, melyek a legrégebbi műszerek, vagy poszterek, vagy demonstrációs anyagok. Itt lehet például látni az elektromikroszkópokat. Na most. Egy biológus találkozott elektromikroszkóppal találkozik. Bemutatják neki, vagy ha olyan a terület, ahol dolgozik, akkor saját maga is belő a géphez. Na de például az, hogy valaki lásson egy lencsét, egy elektromikroszkópnak a lencsét, például itt, amit most mutatok, hát ez nem szerepel a programban, hiszen amikor bemutatják a mikroszkópot, nem szedik szét. Itt viszont szét lehet szedni, és meg lehet mutatni azt, hogy hát egy elektromikoszkopnak a egy bizony egy ilyen 8-9 kilós vas, Darab, meg, nyugodtan, itt a közepén, közepén van egy furat, ugye itt megy át az sugár, és itt körülete van egy tekercs, és hogyha nem tartaná ez egyik kezével a mikrofont, ugye akkor fölajánlanám, hogy fogja meg, de, de inkább nem. És még az is érdekes, hogy engem rendkívül módon érdeke az, hogy aki kitalált valamit, az milyen ember volt. De nem csak ilyen szempontból érdekel, hanem elolvassuk egy verset, egy Adi verset, egy József Attil verset az nagyon jó, az egy élmény. De milyen lehetett a szerző? Magas, alacsony, barátságos, barátságtalan, szűk szavú, és a többi. Na most itt van például Manfred von Arden, ugye a scanning elektromikroszkópot megalkotta, és aki gyakorlatilag egy rendkívül szabálytalan képzésen keresztül került a világ világhírre, és a világhírbe, tudni, hogy az középiskolába oda nyilatkozott két év után, hogy hát itt ő már nem igen tud mit tanulni akkor bekerült az egyetemre, vízsertessék az egyetemieket, hogy fölvették, ugye, ilyen körülmények között, ahol ugyancsak egy idő után azt mondta, hogy hát, hát, most neki már ez elég volt. És akkor alapított saját maga egy, egy innovációs labort, és egy kutatólabort, amit 21 évesen a szabadalmaiból tartott fönn. ő egy báró volt, ugye? Tehát egy jó módon ember volt, de nem a szüleitől kérte erre a pénzt, hanem a saját munkájával teremtette elő. Hát ilyeneket írok ki, és ilyeneket rakok ki, portrékkal együtt. Tehát ez a scanning elektromikroszkóp, de menjünk egy picit a rép. Itt lehet látni egy 1960-as években készült, úgymond keletnémet, tehát az NDK-ban készült elektromikroszkópnak a tápegységét. Jól lehet látni, hogy ugye itt még elektroncsöves rendszerekről van szó. És akkor itt van maga a mikroszkóp, aminek a tápegységét itt előbb láttuk és itt a hallgatóknak meg tudjuk mutatni még egyszer, hogy igen, itt van egy elektronforrás amelyik egy trióda szerkezetű egység, itt vannak ugye a kondenzorlencsék, amelyek a meccetre sűrítik az elektronsugarat, itt vannak a lencsék és hogyha az ember kiveszi ezt a fedőt, akkor itt lehet látni, hogy az ernyőn hogyan alakulja a kép most ezt nem lehet bekapcsolni de egyébként meg kell mondjam, nagyon sok műszerünk működőképes. Itt lehet látni ugyancsak Ruszkát és Knolt, akik ezért, illetve Ruszka Nobel-díjat kapott 1986-ban. Hát nem véletlenül. És itt mutatok néhány dolgot. Ez egy ultramikrotom, tehát ezzel lehet előállítani az elektromikroszkópia célja, azgatlan rendkívül vékony metszeteket, amit ugye a mikroszkóppal meg lehet vizsgálni, és itt hátul meg lehet látni olyan felvételeket, amelyek mutatják, hogy egy sejt mondjuk 30-40 ezerszeres nagyítással hogyan néz ki. Ez egy kis asztali elektromikroszkóp, amelyet az Ajkai kórházból kaptunk, ugye Krucsai Miklós főarvosodnak a jóvoltából, aki egy patológiai intézetet vezetett, és ugye ez a mikroszkóp szolgált arra, Többek között, hogy betegéből kivett mintákat meg lehessen nézni, és hát azokról diagnózist lehessen felállítani. Az ember az információinak kb. 90%-át vizuális úton szerzi meg. Tehát az eredendő kapcsolat a tárgyal, az vizuális. Ránézek, érdekes, csillog, villog, mondjuk egy gyerek bejön, ugye ennyi csavar van hozzányúl, már ott van a kontaktus, már ott van a kapcsolat vele, és ha úgy tetszik, és ha van fogékonyság, már ott van a szerelemnek az első csigája. Hát ez, ez így van. És akkor, hogyha tovább megyünk, itt lehet látni ugyancsak ultra-mikrotomokat, ez is az, ez is az. Na most ez azért különösen érdekes, mert egy volt kedves tanárom a Kondis Lajos csinálta saját maga. Ő nagyon szeretett úgymond fuserálni, és nagyon szeretett bütykölni. És ő maga csinálta ezt az ultra-mikrotomot, méghozzá. Régi mikroszkópok, leselejtezett mikroszkópok, keresztasztalából, és a többi. És, és mindig minden igen, vizsgálandó anyag behelyezhető? Így, ez olyan dolog, hogy igen, hogy hogyha meg akarok nézni egy májat, egy májnak a szerkezetét, <tos> <tos> <tos> akkor ebből messzetet kell csinálni. Ki kell venni egy nagyon kis darabot a májból, ezt fixálni kell, tehát meg kell akadályozni a bonlását. Mert különben egyrészt büdös lesz, szét, meg nem vizsgálható. És amikor megvan ez a fixálás, akkor be kell ágyazni műjandába. Most úgy képzelj el az egészet, mint amikor van egy gyertya. Hogyha a kanózból egy vékony metszetet akarok csinálni, és nincs beágyazva a paraffinba, akkor ezt nem próbálkozhatok Napesti. De ha be van ágyazva a parafinba, azzal együtt, ugye van egy támasztéka, azzal együtt gyengülő szépen meg lehet csinálni a meszetet. Tehát erre szolgálnak ezek a készülékek. Ez itt egy 1964-ben gyártott Szeis mikroszkóp, és ez egy olyan készülék, amivel fénymikroszkópiában mindent meg lehet csinálni. Tehát át tudom világítani a preparátumomat. Meg tudom világítani fénygel. Ha van benne valamilyen fluoreszkáló anyag, az jelet ad, ugye? Vagy megvilágíthatom polarizált fényjel. Ha kettős törő az anyag, akkor ez gyönyörű szépen fogja mutatni. Tehát ez egy ilyen készülék, teljesen működőképes, de Tudomány, a műszertechnika is fejlődik, jöttek újabbak, olyan mikroszkópok, amelyeknek már a digitális technikával, hogy milyen kapcsolati rendszere van, és ezért került ide. Vannak ezek a poszterek, amik ilyen oktatási Igen. demonstrációs anyagok. Ezek elég réginek tűnnek. Milyen régiek Igen. ezek? Ezek a múlt században, már a 21. században vagyunk, szóval a XIX. század vége 20. század eleje. Ez volt. Tudni, például anatómiában az én szakmámban azért az meglehetősen alapvető követelmény, hogy van, aki vizuálisan művelt legyen és valaki jól tudja rajzolni. Tehát én például nagyon sokat rajzoltam, rajzolok az előadásaimon, de vannak olyan kollégák, akiknek ez azért olyan nagyon nem megy. Tehát ezért azután gyártottak ilyen posztereket, és a másik oldala a dolognak az, hogy mondjuk én le tudok rajzolni egy vesét, egy májat, egy idegrendszert és többé, de egy egész állatot azért nem. Illetve ha le is tudok rajzolni, de az előadáson nem lehet azzal foglalkozni egy órákon kereszt, hogy pingálom a dolgokat. És a diákokkal rajzoltad? Persze, persze. persze. Az persze. egy nagyon jó tanulási módszer a rajzolás, mert a megfigyelést erősíti, Pontosan. tehát rákoncentrál a, a tárgy. Igen. Hát csak egy apróság, ugye? Mi itt állunk egymással szemben. És ha találkozunk mondjuk két hét, egy hónap, egy év múlva, megismerjük egymást. De mégis, hogyha magát kéne rajzolnom, akkor jobban megfigyelme hogy milyen az orról, hogy alakul a szájszöglete, nem akarom mondani érték, világos. Tehát, igen, amikor, igen, valakinek raj... amikor valakinek igen. le kell rajzolni valami, akkor kell megfigyelni a leginkább. Még a fotóval is úgy van, hogyha lefényképezek valakit, ha csak nem nyomok egyet a gomban, mert az is egy dolog, hát szíve joga mindenkinek, akkor viszont meg kell nézem az arcot megint csak, vagy az alkotott, honnan érdemes fényképezni fölülről, Egyenes irányból, alulról, oldalról. Jó, hát akkor menjünk végig a műszer. Parkon, jó? Jöjjön ide. Ez egy antropométer. Na most antroposz, ez görögül embert jelent. Nagyon régóta tudták és tudják azt. Megnéznek egy eurosportot, ugye ott van egy ökölvívás, egy atlétika. Ott van egy fehér boxoló, ott van egy fekete boxoló. Világosan különbözik a testlalkata az arcberendezése, és a többi. Tehát, ugye, ezeket hívjuk rasszoknak. De miben különböznek ezek? És, hogyha az ember ezt meg akarja tudni, akkor mérni kell, mint a tudományban. Tehát, ebbe az antropométerbe, amit Franciaországban készítettek, és ami a 19. században készült, és érkezett ide hozzánk, ebbe beültették a mérendő delikvenst, és tessék megnézni, ezzel a kerékkel ugye lehet mozgatni a lábtartót, és ha följebb akkor nyilván a láb szár hosszúságának megfelelően meg tudom mérni a láb szárnak a hosszát. Aztán nem meg tudom mérni a csomnak a hosszát. Akkor így meg tudom mérni a teljes kar hosszát. Ezen belül az alkart, a felkart, a válszénességet, a törzsmagasságot. magasságot. És ezekből jönnek össze adatok, amit annak idején gyakorlatilag hát valami írgalmatlan munkával, logaritmus táblával, meg egyebekkel számoltak ki. Hát ma már ugye ez mint számítógéppen lé. Hát ugye itt van elég sok olyan készülék, amiért módon Hát itt volt az elektromikoszkop, itt van egy másik, ugye a PCR készülék, vagy magyarosan PCR készülék, amelyet molekuláris biológiában és biokémiában élettudományok számtalan terén használnak. Ez arra jó, hogy az embernek van egy nukleinsav mintája, de az olyan csekély mennyiségű, hogy nem lehet vele analitikát csinálni. Akkor ezzel a készülőket ezt föl lehet sokszorozni. És Karim Malis volt, aki ezt bevezette, és aki ezt úgymond föltalálta, és hát a két készülék itt van egymás mögött, ugye az egyiket a mikrobiológiai tanszékről kaptuk, a másikat pedig egy nagyon rendes úrtól, aki a szervizben dolgozott ezeket a készülékeket javította, és aki ezt a készüléket, amit itt lát, ezt teljes egészében kipucolta, rendbe rakta, sőt, adott még hozzá egy korabeli tévé, monitort meg egy korabeli számítógépet is, hogy ez így együtt normális módon is kórhúlyumodon bemutatható legyen. Azt így értem, hogy kevés a, a vizsgálható anyag, és ez meg sokszorozza. de mi, mi, mivel? Milyen anyag? Enzimeket a... használunk erre, olyan enzimeket, amelyek a sejtben, magában is, ugye részesnek a DNS-nek a megsokszorozódásában. És ezeket kérjük meg úgymond arra, hogy... hogy a készülékben, ugye az egész reakció ilyen vékony kis csövekskékben megy, a készülékben is legyen szíves nekünk dolgozni, nem csak a sejten belül, hanem a sejten kívül is. Úgymond in vitro. Ugye in vitro szó szerint annyit jelent, hogy üvegben, ugye vitrin például, üveges szekrény, többi. Ez is egy érdekes dolog, hogy ahogy rákérdezett, eszembe jutott, hogy, hogy nagyon gyakran elmondom a hallgatóimnak azt, hogy mit miért neveznek úgy, ahogy. Tehát mi a szavaknak az etimológiája, mert sokkal könnyebben megtanulja, hogyha tudja, hogy honnan származik a szó maga. Tehát például van egy olyan ér, hogy véna, káva, inferior. Ez egy nagy vénája a szervezetnek. A kávusz, káva, kávum, ez egy barlangot, üreget jelent, ugye? És mi a magyar neve? Hátsó vagy alulsó üres véna. Üres, barlangszerű, üreges véna. Hát ezek például torzók, anatómiai torzók mutatják egy emberi testnek az emberi izomzatnak az elhelyezkedését, a különböző izomcsoportokat, a különböző izmokat olyan szituációban, amikor a bőrt eltávolítom egy tetemről. Tehát ezt látjuk, ugye? Ezt látjuk, de hogyha megfigyeli, akkor észrevelhető, hogy a tetemeknek, illetve a torzoknak az aszimetriája, ez azért alakul ki, mert az egyik oldalon például ennek az esetében mutatom a teljesen felületes izmokat. A másik esetben már a mélyebb réteget. Ugye? És itt meg a csont is kilátszik a klavikulának, tehát a kulcsomnak és a humerusnak a a egyes részei. Ott lehet látni például alul a lágyék csatornának a területét, lehet látni a szomcsatornán keresztül hogy kilépnek az erek, vagy éppen belépnek, ugye, hogyha a akkor belép, hogyha a akkor kilép és hát egyéb dolgokat is. Itt például lehet látni emberi készítményeket. van egy kisebb fajta, van egy nagyobb fajta, ennek a nagyobb fajtának a nagyobb nagyobbsága, ez gyakorlatilag attól van, ez egy 1870-es években Franciaországban, Párizsban készült készítmény, hogy, ha megfigyeli, az ízületekben a csontvékek egymástól eltávolítottak. Tehát ugyanilyen módon a csigolyák is azon kívül, hogy van a közöttük egy ugye és ennek következtében a csigolyák egymással csontosan nem érintkeznek. Hát van ilyen is, de az már kóros dolog, és az fájdalmas. Tehát így gyakorlatilag ilyen csontvázon minden egyes csontnak minden egyes bütykét, felületét, izleti felszínét és a többi meg lehet mutatni. Ugyanez a helyzet a koponyával kapcsolatban, amelyik egy úgynevezett robbantott koponya, azaz az a kopanyának a csontjai el vannak választva egymástól, ilyen módon, de csak annyira, hogy azért a koponyának az alkata kiéjen, Ugye? Hát kiéjen? Itt jól lehet látni a vállatokat, jól lehet látni az egyes csontokat, és jól lehet látni azt is, hogy ezek hogyan kapcsolódnak össze. Ezek eredetiek. Ez is például az, tehát ez egy mecset, egy emberi testből, de ez eredeti. Ez eredeti. Na most érdekes dolog az, hogy a mai technikával ugye egy CT vagy egy MR készülékkel, vagy egy MRI készülékkel, élő emberből majdnem ugyanilyen részet gazdag, hogy milyen felvételt lehet csinálni. Na most még itt hát mondjam, hogy vannak nekem kedves hallgatóim, és nekünk is persze, mert hát sokan vagyunk jóban hallgatóinkkal, akiktől kapunk időnként ajándékokat. Hát például a Szalkai Dórától kaptam ezt a nagyon szép. A leopárdot, és itt egy másik pecsis kibort majd végemlítem, mert itt van egy dinoszaurusz kiállítás, aminek a rajzai csinálta, de kaptam tőle egy skorpió rajzot is, és aztán persze örömmel kiraktam, na, na. ezeket a posztereket, ugye? Tehát egy előadás régen úgy nézett ki, hogy az ember beült a tanterembe, bejött az előadó, és akkor, mint a fregolira, a ruhákat felakasztják, ugye ugyanilyen módon voltak ilyen kiakasztó berendezések, amikre fel lehetett tenni egy ilyen képet. Na most ugye, akárhogy jó rajzolt valaki, ilyen kigyónak a belső szerveit, hát, hát ez egy nap legalább. És az, azért tudjuk, hogy ezeknek a természet tudományi, természetrajzi kiállításoknak a, az eredete az úgynevezett ilyen kunstkámerek, csodakamrák, ahol mindenféle különböző megmagyarázhatatlan jelenségeket gyűjtöttek, vagy akkor megmagyarázhatatlan. Van-e itt olyan tárgy bemutatandó objektum, ami, aminek esetleg nincs magyarázata? Még. Hát, ez attól függ, honnan nézzük. Mert... Sok mindent tudunk, sok mindent ismerünk, de mindig vannak olyan részletek, amiket az ember nem tud. Tehát ilyen szempontból gyakorlatilag minden területről, ha nem is pont a kiállítás szintjén, és a vizualitás szintjén, de egy zsáknyit tudnék mondani. És bármilyen területen, bármilyen tudományterületen, az igaz, mert az ember fölfedez valamit, vagy megismer valamit, és ez egy újabb horizontot nyit, és amikor abban a horizontba belép, akkor egy újabb ablakra bukkan, és ha hazán keresztül kényez, akkor az ablakok sokasága van előtte. Hát szóval ez, ez így van. Ez egy Pulfri fotométer. Ez például egy érdekes dolog, tudni, hogy honnan vannak a tárgyak. Hát részben a tanszékeken itt-ott felhalmozódott meglévő, leselejtezésre váró Eszközök, amiket kvázi megmentettünk, amiket itt megőriztünk. De vannak olyan helyzetek is, amikor valakinek megszüntetik a laborját, mert nyugdíjba megy, fölhagyja a labort, befejezi munkáját, és ott maradnak eszközök. Na most ezt a fotométert, ezt óriási örömmel vettem, hogy valaki felajánlotta, hogy a sík Tibor, nevezzük nevén az illetőt, nagyon kedvesen, mert ezt a fotométert ma már megszerezni nem lehet holott ez a fotometriában egy rendkívül fontos állomás volt. Ugye a fotometriának a lényege az, hogy van egy kémiai reakció, annak a reakciók terméke, ez rendkívül kis mennyiségű, mondjuk mérlegeken úgymond nehéz megmérni, de viszont színes. Ha viszont föloldom, és az oldalton megszínezem, az oldalt színességének a függvényében következtetni lehet arra, kalibrációs görbe alapján, hogy mennyi anyag színezte meg az oldatot sötétkékre, középkékre, világoskékre, stb. Tehát ezzel lehetett ugye, ezt meghatározni. Na most ezek már elektromos fotométerek és spektrofotométerek, azaz a fotometriában használatos fénynek a hullámhosszát rendkívül precíz módon lehet szabályozni. Ez az elektrofiziológiának a műszereit mutatja, itt vannak ebben az üvegszekrényben, Ilyen régen, amikor egy izomnak a működését tanulmányozták, akkor hát világosan lehetett látni, hogy összehúzódik, nem húzódik össze, nyugalmi állapotban van elernyett és többi. Na de hogyan húzódik össze? Vannak annak fázisai? És ezeket csak úgy lehetett meghatározni, ha a kimográfot használtak. Na most látja, hogy a kimográf úgy néz ki, hogy van egy kis henger, meg egy nagyobb henger, és a hengerek közötti összekötetést egy papír biztosítja. Nos a papírt bekormozták, és egy írószerkezet a papírra, a kormozott papírra jelet adott, annak függvényében, hogy az izom nyugalmi állapotban volt, hogy összehúzódott. És ebből a jelből, amit a papírszalag mozgása következtében időben felbontott a készülék, ugye, ebből a jelből lehetett megállapítani, azt, hogy az izom, amikor kontrahál, tehát összehúzódik, milyen fázisai vannak a kontrakcióknak? Az gyakorlatilag folyamatos, vagy szakaszos? Vagy a szakaszok között milyen intervallum, időintervallum terik el? Ezeket mind ezzel lehetett megállapítani. Hát ma már természetesen nem. És ezt mondjuk az, hogyha tudjuk, hogy egy izom milyen szakaszokba húzódik össze, az értem én, hogy antropológiai, anatómiai szempontból fontos, de milyen jelentőséggel bír? Hát a jelentőség óriási, mert ezzel tudom megállapítani azt, hogy egy-egy adott izom működésében vannak-e egyéni különbségek, milyen módon reagál az idegingerlése, egy folyamatos, egy pillanatnyi idegingerlése, és alapvető a jelentősége a mechanizmus megértése szempontjából, és adott esetben például egy gyógyítás szempontjából. Egy görcsoldó hatásának a, a vizsgálatánál és a többé. Itt egy kutyára használatos műtőasztalt lehet látni, egy fűtött, fűthető műtőasztal, és a tetején pedig egy, egy úgynevezett agy célzó berendezést, úgy hívják, hogy stereotaxis berendezés, amely macskára készült, a készítőket ugyancsak, mint ahogy látja a többi képen is kiraktam, az egyik Horsli volt, ez egy angol kutató volt, aki az egész technikát kitalálta és bevezette, és aki ezt a készülőket csinálta. az egy kitűnő magyar fiziológus, tehát élettankutató, Krasztyán Endre volt, aki ma már sajnos nincsen közöttünk, de az általa konstruált készüléket megkaptuk, és kiállítás céljaira itt van, is. mindig el is mondjuk azt, hogy milyen személyi vonatkozásai vannak. Ez például egy EEG-készülék, egy elektroenkefalográf készülék, ami méri igazából az agyi elektromos aktivitásokat, méghozzá azokat, amik a koponya tettőre helyezett elektródokkal is detektálhatók, és megfigyelhetők. És hát ugye itt lehet látni, a különböző hullámokat, és hát ugye ezeket a hullámokat, ezeket egyrészt mi is tanítjuk, másrészt pedig hát az orvosi diagnosztikában óriási jelentősége van, például egy epilepsziás fókusznak, tehát centrumnak a megtalálásában, és a többi, de, de ilyen készülékekkel hát fedezték fel azt többek között, hogy az alvásnak milyen fázisai vannak, hogy ott mi történik az agyverőben, mi történik a szervezetben, és a többi. Kérdezte, hogy van-e itt valamilyen készített műanyagból készített modell. Van. Fejlődéstani modellek ezek. Na most a fejlődéstani, az egy nagyon érdekes dolog, én is nagyon szeretem, és ugye egy petesejtnek a mérete ez 10 mm-es nagyságrendi. Attól függ, milyen állatról van szó, emberről van szó, ez fajtól függ, ugye? Egy békának a petesejtje, ez milliméteres nagyság, gyönyörűen lehet látni. Egy madárnak a petesejtje a tojás sárgája. Ekkora. Tehát hatalmas. De a legtöbb állatnak a petesejtje pici. Tehát ezért azután modelleket is használunk arra, hogy megmutassuk, hogy az egyes osztódások kapcsán milyen módon alakulnak ki az utolsájtek. Tudnék ahhoz, hogy ezt valaki lássa, elég sok állatra van szükség, ugye, ezekből ki kell mosni a petesejtet, ami a a méhnek különböző lesz, egy macerás, macerás. Tehát ezért használunk ilyen modelleket, és használunk modelleket például az emberi fejlődéssel kapcsolatban is, amelyek gyönyörű, egyszer, rendkívül precisz, csodálatosan, szépen kifestett modelek ezek, nagyon-nagyon élethűek, és ezeket is használjuk ugye a, a tanításnál. Mi az emberfejlődést tant is tanítjuk, de amit bemutatunk, az patkány, ugye? tehát patkánynak az embrióit megtermékenyítését és stb. de azért fontos, hogy a biológus hallgatóink ismerik az emberi vonatkozásokat is. Itt alul különböző csipeszek, vérzéssillapítók, injekciós berendezések vannak, tehát magyarul mondom, amivel dolgozunk, amivel dolgozunk. Ezek centrifugák, méghozzá ez egy laboratóriumi centrifugat. Ez viszont egy ultra centrifuga. És az ultrasága az azt jelenti, hogy ez a centrifuga nagyon nagy sebességgel képes forogni. ebben nem a centrifuga, hanem benne a rotor, amit most ki is veszek magának. Meg is mutat. Tehát ez egy ilyen forgó rész. Ez egy ilyen forgó rész, és ebben lehet beteni a centrifugat csöveket. Leszedem a fedelét. Így. Na most ez ellentétben a másik rotorral, tehát forgató vagy forgó részsel, egy fix szögben áll. Itt meg, ha megnézi, és egy picit megforgatja, ki lendül a rotor. Ez a tehát ez a lendülő rotor, ez egy fix úgynevezett szegrótor. És ezzel lehet elkülöníteni, az ultracentrifugáról van szó, a különböző sejt alkotó részeket. Mert én meg tudom nézni egy elektromikuszkóppal azt, hogy hogy néz ki egy mitokondium, hogy néz ki egy gólyzsi készülék. De hogy az összetételét kémiai kémiailag hogyan áll össze, ezt csak akkor tudom, hogyha ennek biokémiai módszerekkel, molekuláris biológiai módszerekkel utána nézek. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudjam vizsgálni, nekem tiszta, Mitokondiumból, mitokondium membránból, Golgi membránból, és a többi. Hát erre való ez a készülék. És honnan jöttek rá arra, hogy például, ha centrifugáljuk, akkor szétválnak a különböző anyagok? Ez már egy régi történet, mert az egyes sejtalkotó részek között fajsúly, tömegbeli és egyéb fizikai sajátosságok tekintetében különbségek vannak. És azt már régóta tudták, hogyha én mondjuk egy különböző fajsúlyú elemeket elhelyezek egy folyadékba, amiben nem hirtelen, nem lassan ülepszenek, akkor az ülepedési sebesség és a fajsúly lett a tömekezet összefüggés van. Hát ilyen módon dolgozunk ezzel a készülékkel, és ilyen módon lehet ugye, a forgatás, tehát a futtatás idejét és egyéb csalafintosságokat beleértve szeparálni a sejtalakultú részeket. Ehhez a sejtet szét kell roncsolni. És ehhez a roncsoláshoz hát igen, turmikis kép-szerű eszközöket használunk. Például egy máj májszövetet szét roncsolunk, akkor kapok egy olyan folyadékot, amely gyakorlatilag átlátszatlan, és a májnak a barna színe következtében hát benne úsznak különböző szövetdarabok, sejtrészek és ezeket előzetesen tisztítom, utána helyezem be az ultracentrifugába, és utána már ugye, szét tudom szeparálni a sejtmagokat, a golzsit, az endoplazmás retikulum membránokat és a többi. Ha megnézi, akkor itt például jól hát, lehet látni egy gradiens centrifugálást, azaz a centrifugat cukor cukoroldatot rakok, de nem egyforma sűrűségű. Alulra a legsűrűbbet, aztán fölé rétegzek egy higabat, aztán még egy higabat, még egy higabat. Nos, az világos, hogy ha valami úszik egy folyadékba, akkor a folyadéknak a fajsúly nagyobb kell legyen, mint annak a fajsúlya, amelyik úszik benne. Tehát ennek következtében, hogyha bekapcsolom a centrifugát, akkor elkezd ülepedni az anyag. A legsűrűbb szuporrétegbe csak a legnagyobb fajsúlyú fog belemenni, ugye? és fölfelé, hogyha megyek, a különböző rétegekbe az szerint fog megállni az ülepedés, hogy annak a rétegnek a fajsújával melyik sejtalkotó rész fajsúja egyezik meg. Most persze hát eléggé egyszerűsítem mondom a dolgokat, de a lényeg gyakorlatilag ez. És ezt így a grandios ultra vannak még másfajta eljárások, és hát látja, hogy az egész nagy darab készülék, és ez nem csak azért van, mert kell a motornak a tér, hanem ebben van egy jégszekrény, tehát egy hűtőpult is, mert vannak olyan centrifugális futtatások, amelyek mondjuk egy éjjelen keresztül mennek. Tehát, hogy ne melegedjen föl az anyag, ezt lehet meggátolni, és még egy dolog, hogy van benne egy páncélüst. Hogyha netán-tán, ugye a rotor fölrobban, vagy szétválik, hát ne csináljon kárt. Ritkán előfordul az ilyen, de erre is kell gondolni. Hát akkor gyorsan a mikroszkópokról, mint a fény ott láttunk egy kutató mikroszkópot, az ott a legrégebbi készülünkünk, 1830-ból. 1830-ból látja, hogy itt egyetlen egy lencse van a mikroszkópban objektív, egy okulárral szemben, és ezek a mikroszkópok alapvetően különböznek ezektől. Ezekben egy revolver foglalat van, ugye? Tehát egy körbeforgatható revolver foglalat, amiben különböző nagyítású lencsék vannak. Tehát ott, amikor akartam cserélni a nagyítást, ki kellett csavarni a lencsét, és be kellett csavarni egy másikat. Ezek itt mikrotomok, ez egy ultramikrotom, hasonló, mint amit ott láttunk. Ezek fénymikroszkópos, meccetek készítésére szolgáló a mikrotomok, azaz meccőkészülők. Itt lehet látni, ez egy érdekes és egy kuriózum, egy ö, episzkóp. Az episzkop arra való, hogy egy könyvnek az ábráját, vagy egy másfajta ábrát egy sötét szobába kivetítsen. Most látja, hogy bordázott ez az eszköz, és négy darab 250 wattos lámpa világított, ami valami írgalmatlan hőt termelt. Ugye ennek a hőnek az elvezetésére szolgáltak ezek a bordák. Itt van egy lencse, és itt van egy tükör, kicsit lekonyult állapotban, amelyel ki lehetett vettíteni a képet. Hát most már egy projektorral napsütésbe is lehet képet csinálni. Ez egy nagyon híres mikroszkópja az Oberkuchenit Szeisnek, tehát a nyugat-német az Opton mikroszkóp, egy gyönyörű kutató mikroszkóp, hát ma már ugye ő is egy picit túlhaladott, és itt lehet látni egy mikromanipulátort, amely arra való, hogy egy sejtet meg lehessen operálni, tehát egy sejtből például ki tudom menni a sejt magot. Cserélni tudom ezt a sejtmagot egy másik sejtnek a sejtmagvával, és meg tudom nézni azt, hogy gyakorlatilag hogyan fejlődik, hogyan alakul az embryónak a sorsa. Itt van két oldalt, két ugye? mert akármilyen nyugodt valakinek a keze, olyan nyugodt nem lehet, hogy ilyen dimenzióban bizonyos precíz vonatkozásokban kielégítő legyen a működés. Tudnék, az embernek a működése következtében megmozdul a kezei picit, megmozdul a lába. Na most már, mint a szívműködésemről nem tudok lemondani, mert az egy lényeges dolog. Tehát ezért, az, pontosan, ezért azután, mint látja, itt vannak ilyen kis reszézetféli csavarok, és ezekkel tudom mozgatni az eszközöket, tehát a kis fogókat, a kis csipeszeket, a kis szondákat, a kis üvegkapillárisokat, és a mikroszkópban megnézem. Tehát ott van a sejtem, benyomom a kis üvegkapilláros, benyomja a membrán, beboltoslik, beboltosik, most átjukat, ugye? És akkor a mikroszkóp alatt látom, hogy itt van a sejtmag, megszívom még picit, kiszívom belőle a sejtmagat, kiemelem, ki van a másik sejtmagmal, azt beültetem, és akkor kész egy ilyen csoda és konstrukció. No, hát ezek voltak a műszerek. Miért különbözik ez a Magyar Természettudományi Múzeumtól? Hogyan fejlődött külön ez a kettő gyűjtemény? Hát ez ö, nagy különbség. Egyrészt ugye a Természettudományi Múzeum sokkal nagyobb. Tehát ez egy országos intézmény, de azt is meg kell mondjam, hogy azért hát ennek is nagyon örülünk, hogy úgy mondjam. És van egy, ennek a múzeumnak teljesen két specifikuma, ami általában a közgyűjteményekben vagy a nagy által látogatható múzeumokban nincs. Az egyik az anatómiai és az antropológiai rész, és a másik a műszer. A műszer. Tehát ebben a múzeumban és ebben a gyűjteményben az a lényeg, hogy ez tulajdonképpen ezer szállal kapcsolódik az élő egyetemi oktatáshoz. Tehát már mondtam az előbb, hogy itt ugye vannak doktori védések, speszkolok, de bizony ez egy gyakorlóteremként is működik időnként, amikor lehozzák a, a kollégák, a hallgatókat, és akkor azokat a prepiket megmutatják, amiket gyakorlatilag itt lehet a legjobban látni. Tehát például egy elektronikoszkóp, a maga részletességében persze látják működés közben, de egyes részei hogy néznek ki, vagy tulajdonképpen hogyan működik, ez részletesen itt jobban előadható, mint odafent. Tehát ez... Milyen, milyen gyűjtő területtel Móval rendelkezik. Számít. Egy kis sétával összeköltetni? Igen, Igen. No, tehát kérdezte azt, hogy a kiállított anyag, ez honnan van? Ezek a szivacsok, ezek, amit itt lát, ugye nagy részük már ilyen barnás. Elvesztették a színüket, hiszen, hogyha valamit kiemelnek a tengerből, és a színes, akkor eléri a napfény, akkor az UV hatására elveszti a színét, ezek a régi múzeumunkból vannak. Azok, azokból, abból a múzeumból, amit Margó Tivadar <coughs> alapított még, és 1896-ban nyílt meg a mai Trafford-kertben. Tehát ezek például onnét vannak, ezek is onnét vannak. Ez egy paleontológiai anyag, és majd fogja látni a séta kapcsán, hogy igazából úgy rendeztik be az egyes tárlókat, hogy az azonos állatcsoportoknak a fosszíliái, tehát a kövületei, és a mai élő állatok, ezek együtt legyenek megtekinthetőek. Tehát itt van például a Szent László pénze, ez egy fosszília, egy egysejtű fosszília egy mészvázos egysejtűnek, mészházas egysejtűnek a fosszíliája. <kül> és ha már itt vagyunk, hát most jutott eszembe, de mondhatom, ugye, hogy, hogy a kiírások mindenütt jelen vannak, ahol nincsenek, ott nem sokára fogjuk pótolni, és mindenképpen angolul is kírjuk. Ugye ez nem udvariatlanság a németekkel vagy az olaszokkal szemben, de hát minden nem lehet. Tehát ezek a preparátumok így leszálltak. Na most, ezek a készítmények például itt az állatrendszertanító székről jöttek le. Ezek férgek. Ugye itt lapos férgeket lehet látni. Norman ezt Ómán nevében mondja, hogy miért a neve olyan, hát lapos. Ugye? Ezek meg a hengeres férgek, ezek nagy része parazita. Tehát itt be tudjuk mutatni a parazitizmust, vagy el tudjuk mesenni a parazitizmust. Hogy miért rossz az egy állatnak, hogy miért nem érdekel egy parazitának az, hogy megölje a gazdaszervezetet, van is kaja, de van is táplálék. Na most itt is lehet látni azt, hogy itt vannak a lapos és a funál fönt. Itt középen meg a fosszíliáik. Itt vannak a fosszíliáik. Tehát például, egy, mikor egy geológus hallgató paleontológiát tanul, tehát ősringtan, akkor neki is egy érdekes dolog a kövületek után szembesülni a valóságos tényjel. Még akkor is, hogyha nem ugyanolyan a kövület, nem ugyanaz a faj, mint a kiállított anatómiai készítmény, de mégis látja, hogy ez valójában hogy nézett ki. Itt lehet látni egy nagyon szép helyesen helyesebben gyűjteményt mert a csiga az nincsen benne, ez részben egy magángyűjteménye egy nagyon kedves kollégámnak, barátomnak, részben pedig a tanszéknek a gyűjteménye, a rendszertani tanszéknek a gyűjteménye. Itt is lehet látni különböző fosziliákat, és lehet látni különböző csigaház alakzatokat, sen gyönyörű, és nagyon-nagyon sok fajta formát mutató együttes ez. Ugye, fajra jellemző a forma, a háznak az alakja, a háznak a színezete, és a Itt ugyancsak ilyeneket látni, tehát igazából nem csoda az, hogy, hogy nagyon sok olyan ember is gyűjti ezeket, legyen egy mérnök vagy egy esztergályos vagy akárki, akinek egyszerűen tetszik, megejti a, a csigaháznak a szépsége, a csillogása a formavilága, és... Meg a tengerzúgása. Hát ja, igen, igen. A tengerzúgása tudja mitől van, hát a rezonátortér. Na most itt lehet látni a lábas fejűek ugye? Ezek ugyancsak puhatestűek. Nézze meg ott szemben például, lehet látni egy gyönyörű ammonitesznek a fosszíliáját. Na most ez úgy készül, hogy elvágják a követ, és utána megcsiszolják, megpolírozzák, És gyönyörű lesz. Ott van mellette egy olyan ammonitesz, amelyik már ki lett bányászva, vagy ki lett emelve az anyakőzetből. Ugye, és ezt jól lehet látni, és érdekes dolog, hát egy rakási ilyen probléma van, Ugye egy csigaház, ez föltekeredik, de igazából nem egy síkban, hanem emelkedő pályán. Nézze meg az amaniteszeket. Nem emelkedő pályán, egy síkban tekeredik föl. Kérdés mitől van? És egy sereggyet lehetne mondani. <kül> Itt, hogyha erre néz, az árnyékkal mutatom, ez egy loligo pélei nevezető kalmár. Na most ennek óriási szerepe volt, az anatómiai és az élettani kutatásokban tudnék azt, hogy egy idegsejt, amikor tüzel és működik, miért alakul ki benne elektromos aktivitás, azt ezzel az állattal tudták bebizonyítani. Nem az egész állattal, hanem van neki egy óriás neuronja, tehát egy nagyon nagy neuronja, idegsejte, és ezzel az idegsejttel dolgozza Hodgkin és Hexley, novedű ugyancsak, állapították meg azt, hogy az elektronos aktivitás ionvándorlásoknak a következtében jön létre. Tehát töltött ionoknak a vándorlása következtében alakul ki. És hát, amikor az ember ugye ezt megtanítja fönn a laborban, vagy a tanteremben, az egy nagyon fontos dolog, rajzolunk hozzá ionfluxusokat és stb. De itt lehet megmutatni az állatot. Itt lehet megmutatni az állatot. Még a díjonkot De egy... Csak egy kicsit szeretném mutatni azt, hogy itt gyűjtemény van. A különlegessége a rovargyűjteményünknek ennek a gyűjtemény résznek az, hogy igazából egy olyan képre lettek föltizve az állatok, amelyik mutatja a természetes élőhelyüket. Itt tengeri lehet látni. A tengeri sünöket meg is eszik ezen. Én csodálkoztam. Persze. A, az ivarmirigyét eszik meg, a nősténynek az ivarmirigyét. Ez a kaviár dolog. Tudnék, az ember megeszi a tojást. Miért? Mert így, amikor kialakul egy peteseit, akkor az utódnak, úgymond a tarisznyájába a mama, vagy a nőstény állat berök egy csomó táplálékot. Hát ettől tud fölnövekedni. Ha mi ezt a táplálékot megeszük, az nekünk jó. Cápafogak, fűrészes rájának a, az állkapcsak. Ezek, ugyancsak néze meg, hogy itt is ugyanaz, hogy halak, ugye? De a halaknak vannak kövülete is. És itt a kövületek mellett mindjárt lehet látni a récsenes, tehát a mai élő halaknak a, a alkatát és a kialakulását. És akkor ez egy nagyon szép rész, most már tényleg nagyugrásokkal megyünk, ahol madár csontvázakat lehet látni, és hogyha lenne időnk és lenne módunk erre, akkor elbeszélgethetnénk arról, hogy egy egy madárnak a csontvázában tulajdonképpen minden egyes csont megtalálható minden egyes madárban, de ezeknek a hossza, a kialakulása, a hajlata, a kapcsolati rendszere, ez attól el más és más, hogy az állatok tulajdonképpen milyen körülmények között élnek. Ott, ha megnézik, tehet látni egy darunak a mellcsontját. Na most, hogyha idejön egy picit elhúzhatom erre felé, akkor látja, hogy a trahea tehát a légcső be nyomul a melcsont áldományába. És ennek következtében a melcsont mint egy rezonátor tér szerepel, és ez adja a darunak azt a jellegzetes, erős, erőteljes hangját, amit hát ismerünk, vagy hát aki ismeri, azt uh -huh. tudja, hogy miről uh -huh. beszélek. Az énekes madaraknál és általában a madaraknál az alsó gégefőben képződik a hang. Tehát nem úgy, mint nálunk, a légcső tetején lévő gégefőben, azaz gégefő, gégefej, tehát fejszerűen picit iszeresedő, hanem azon a helyen, a légcsőből a két tüdőbe a behatoló fő főbronhozok, tehát főhörgék elválnak egymástól. Ott van az ő szervük. Itt például lehet látni koponyot, madárkoponyotípusokat. Ezek mind-mind azért különböznek, mert az állatok más körülmények élnek, más helyen élnek, más a táplálkozásuk. Hát, evidens. Gyönyörű szép, annak az emunak a smaragdzöld tojása. Itt például a futómadara közös strucz csontváz és emu csontváz látható. Akkor itt például egy barlangi medvének a temetődött koponyája. Ezt jól lehet látni, hogy temetődött, hiszen... Rozslás, azaz vasoksziddal van tele. Itt van egy érdekes dolog, minden frivolitás nélkül, egy pénis csont. Ugye? Tehát az emberben, a hímveszében nincsen csod, de a macskafélékben, a kutyafélékben, a medvefélékben és más állatokban is van. Ez nem váltja ki a merevedésnek a mechanizmusát. Most sokat nem tudunk róla beszélni. És itt lehet hát még a az És hát még sok Van egy nagyon eredményes olyan kutatócsoport, amelyik dinoszauruszokkal foglalkozik. Ezt ősi Attila nevezeti fiatal kollégám vezeti, és alapította, és az ő tudományos anyagából, és a már említett Pecsis Tibornak a rajzaiból és festményeiből állítottunk össze egy ilyen kis dinósarkot. És itt lehet látni azokat a dinoszauruszokat, amelyeket az ősi Attilának a csoportja talált meg a bakonyban, ugye? és hát ezeket, hogy tényleg így néztek ki, bizonyos szórással lehet megállapítani, mert bizony-bizony időnként a fantáziára is szükség van, de mindenképpen, hogy nem alaptalan az elképzelés, azt mutatja az, hogy itt ezeknek a csontjait, tehát a megtalált dinoszáruszoknak a csontjait, vagy egyfajnak a csontjait kiállítottuk, és ezekből ugye a korreláció elv alapján azért lehet következtetni arra, hogy milyen lehetett az állat. Itt ha megnézi, akkor lehet látni egy leírást arról, hogy a dinoszauruszok hogy alakultak ki, milyen módon jöttek létre, belőlük a fejlődés hogyan ment tovább, például a madarak irányában, és hogyha egy kicsit elrébb jönnek, akkor itt látják azt, az életképeket, igen, igen, egy fatörzs, ugye egy megkörült fatörzs, és mellette fekszik egy hölgy, egy fiatal egyetemistá. mutatván azt, hogy mekkora az a törzs. És itt lehet látni a munkának a különböző fázisait egy hangulatos dolog. És hát úgy gondoltuk, hogy ez a kutatás, ez, ez eredményei tekintve messze menően beleillik a múzeumnak a profiljába és megkérdtük az atilát, hogy hát adjon anyagot. Tehát ilyen módon jött létre ez a kiállítás rész, és itt lehet látni olyan kövületeket is, amelyek ugye nem dinoszaurusoktól valók, de a dinoszauruszokkal egy időben egy helyen élt puhatestőeknek a kövületei. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a gyors múzeumi bemutatást, a tárlatvezetést. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Múzeumi sétánkat dr. Zborai Géza egyetemi adjunktus vezette az LTTK természetrajzi múzeumának zoológiai, antropológiai és paleontológiai gyűjteményében. A múzeumot az érdeklődők hétfőn és pénteken 10 és 16 óra között szerdán és vasárnap 10-14 óráig látogathatják a Pázmány Péter sétány 1 percé épületben. Szeretettel várják az érdeklődőket. A múzeumot bemutató két műsorunk meghallgatható és letölthető a www.civiltudomany.blog.hu oldalon is, ahol fotókat is találhatnak. Köszönjük figyelmüket. Viszhal.